Роститься, Обидва ж винні, думав Пилип, засинаючи. А враз на дворі загриміло. Пилип схопився, виглянув у вікно, небо чисте, та в горах могла впасти туча. А вийшов на поріг і знову почув гуркіт на греготі. Десь таки йде, і змокне юрко до нитки. Та найби вернувся сарака. Грім стиха, тоді, коли почув гаміри співи, що долинали з села, вийшов за ворота, глянув униз, і на мить йому здалося, мов тому собаці, який притьмом упізнає свого господаря після довгої розлуки, що час повернувся назад. І цю хвилину в його гережді засідає штаб військового округу Говерла. Полковник Степовий віддає розпорядження перед боєм, а на шпилі народного дому лопотить прапор і вийшов нарід на сільський Майдан, щоб боронити Космацьку Республіку. Та недовго тривала мана. Пилип утямив, що то прийшла в Карпати довгожданна воля, вибурена десятки років тому, оту лише що трохи запізнилась. І подумав він, що сам прожив немарно всі ті страшні роки, і недаремно страждав у Сибірах. Радість уйшла в його груди, так раптово вдарилася, що мало серця на шматки, но розірвалося, а ні з ким з нею поділитися. Та ж так можна і на самоті зотіхи. І в цей мент незмірного щастя почув Пилип лопотіння млинських лоток, і нагадало воно йому людину, яка сказала колись у найтрудніший для нього час. «Прийди до мене». Але аж тоді, коли настане те, за що загинув Чорнота. Пилип забіг до хати, одягнувся у святкову берю і поквапився вниз до села. Шум лоток почула і Ганна. Вона стояла біля воріт, споглядаючи сільське свято, і подумала в між часі, що те лопотіння слухає Пилип. Так вони довгі роки примовлялися, і кожен про себе знав про це. Та розмова тривала. Вічно, і розлуки між ними наче й не було, а та розплуга, що її проклав Пилип у молодості і завоєлів до Белебня, ніколи з Порошем не зростала. То не здивувалася Ганна, коли побачила, як кладкою понад пістинькою обережно ступає статечне Газда в кресані з павою і в оціцькованому кептарі. Був то Пилип, бо й чому не мав він прийти до неї в такий день? Ось сходить старий із кладки на берег, прикладає долоню дажком до чола, то сонце визирає поза гаджух, і, заходячи, сліпить червінні очі. Врешті упізнає Ганну і чимчукує стежкою на белебень, аж чутно, як важко дихає. Ганна поправляє Шальову хустку на голові, дотикається пальцями до коралів, розправляє разок талерів під шиєю, а Пилип уже стоїть перед хвірткою і впускає його Ганна на подвір'я, запитуючи Локаво, «З чим Бог прислав Пилипку?» «Прийшов Єм до тебе, Анно, і вже ніколи не піду звідси». «Та хіба я проганяю? Не можна проганяти в такий день». Але я спитаю тебе лише одне. Не хотів ти зі мною жити в цих хоромах, а умерти в моїй постелі таки зважився? Не збираюся вмирати. Пожити хочу, хоч трохи з тобою, Анно. Та я ніколи з твоєї хати і не виходив. Готово ше я ніщо припізнився віднести до отця на заповіди. Ну що ж, посміхнулася молодиця, Заходь, заходь, Пилипку, до хати і розгаздовуйся. Завтра підемо жати на мою нивку, потім на твою, а після тих багатських жнив виберемося разом до отця. Та й що робити, коли ми, я, Львів, дві тисячі перший, дві тисячі другий роки.